פרק כ"ח ויקרא יצחק אל יעקב, ויברך אותו, ויצווהו ויאמר לו, לא אישה מבנות כנען. קום לך פדנה ארם, ביתה ותואל אבי אמך, וקח לך אישה מבנות לבן, אחי אמך. ואל שדי יברך אותך, ויפרך וירבך, והיית לקהל עמים, וייתן לך את ברכת אברהם, לך ולזרעך איתך, לרשתך את ארץ מגוריך, אשר נתן אלוהים לאברהם. וישלח יצחק את יעקב, וילך פדנה ארם, אל לבן בן בתואל הארמי, אחי רבקה, אם יעקב ועשיו. וירא עשיו. כי בירך יצחק את יעקב, ושילח אותו פדנה ארם, לקחת לו משם אישה, בברכו אותו, ויצב עליו לאמור, לא תיקח אישה מבנות כנען. וישמע יעקב אל אביו ואל אמו, וילך פדנה ארם. וירא עשיו, כי רעות בנות כנען בעיני יצחק אביו. וילך עשיו אל ישמעאל, ויקח את מחלת בת ישמעאל בן אבלהם, אחות נוויות, על נשיו, לא לאישה.